Ключі я вовес закинула, щоб ви всі пішли тою самою, що й я, дорогою. Зараз же після того, як одійдуть дівчата, виносять у двір діжу, ставлять її на лаву та покривають рушником. Кладуть на неї хліб та сіль. У Східній Україні, Слободська Україна, замість діжі іноді ставлять просто цибер. Потім приводять зарушник молодих. В супроводі всього товариства молоді тричі обходять навколо діжі. Іноді кидають молоді під ноги Поліна, щоб пізнати, чи працьовита вона. Пізнаються, спостерігаючи, що вона робитиме з перешкодою. Чи просто йтиме на Поліно, не звертаючи на нього уваги, чи відштовхне його ногою, чи нахилиться, щоб рукою откинути його. Останній спосіб вважається найсприятливішою для неї ознакою. Виконавши цей обряд, всі вертаються до хати. Свахи, які ще не відійшли, починають співати пісень, що відповідають розлученню молодої з родиною. А бояри молодого беруть посаг молодої та навантажують його на віз. Найважніша частина посугу це бодня у бідних чи скриня у заможніших. В ній переховуються білизна та інші речі з одежі молодої. Наподоблюючи крадіж та грабунок, бояре жартами хапають все аби що. Беруть коцюби, сита, віники, миски, хапають навіть образи. Одночасно сільські парубки роблять всякі збитки, щоб перешкодити молодим од'їхати. Крадуть батога, виймають затички, що тримають колеса на вісях тощо. Батько і мати дають останнє благословення молодим, і після того їх виводять з хати. Бояри допомагають молодій сісти на воза і кладуть їй у ноги чорну курку із зв'язаними лапами, що їй дала мати. Іноді молодий перший сідає на воза. Тоді укривають молоду ще наміткою чи великою хусткою, а молодий з дружком, що сидить спереду, тричі проїжджає возом коло молодої і за кожним разом, їдучи повз неї, він ляскає в повітрі батогом, а той злегкенька вдаряє молоду, примовляючи «Кидай батькові норови та бери мої!». Потім молодий та старший боярин сідають з обох боків коло молодої на возі. Тоді мати підходить до коней, прикрашених червоними стрічками. Якщо це воли, то роги їх оздоблені позолочуваним папером. Бери їх за поводи і виводить на вулицю бажаючи ще раз щасливої долі своїй дочці. Щаслива тобі, донечко, доріженька та ця Яніченька. Все це відбувається вже в досить пізню годину ночі, і жінки супроводять весь обряд піснями. А в одній з цих пісень говориться «Викотили, викотили та медову бочку, видурили, видурили у пана свата дочку» та поклали її милу на постелю білу. Ой, ми ж її не дурили, сама захотіла червоного буряка до білого тіла. В іншій пісні «Рідня молодої» звертаються до товариства молодого та просить їх не бити дівчини та не сварити її, а прийняти її як гостю, не пускати її ходити босою по росі на луках та давати їй кожуха зимою. Мати молодої звертається нарешті до свого зятя та просить його пригорнути жінку до свого серця та дати їй ознаку, тобто дати доказ її дівоцтва. Дочка прощається з матір'ю дуже ніжними словами: на добраніч, на добраніч. І не на одну годину, і не на всю ніч, і не на всю ніч, і не на весь рік, і не на весь рік, а на весь вік. А бояре похваляються, голосно співаючи, «Ми бояре ловчі, у нас ноги вовчі».